Demonița cea bună Odată ca niciodată, într-un sat, locuia un medic care se numea Handels, cu soția și fiul său Handels se trezea dimineața, strângea lut și își petrecea dimineața făcând tot felul de jucării Lei, cai, căruțe, regi, îngeri, prințese... Le lăsa în atelierul său pentru vopsire și uscare și le ducea pe cele deja gata în satele din apropiere pentru a le vinde. Soția lui se asigura că își amicul micul dejun și prânzul. Anders era foarte iubitor de mâncare, iar soția lui gătea delicios. Acesta mergea zilnic în patru sate diferite pentru a vinde jucării. Prânzul tău este gata! Hmm. Miroase atât de bine încât vreau să mănânc totul din acest moment Într-adevăr, trebuie să fi cel mai bun bucătar din lume <laughs> Pleacă acum sau vei ajunge târziu? Da, chiar trebuie să plec acum Ne vedem diseară! seară. tată! Pa, să ai o zi bună la școală! Pentru a călători în unele din satele din apropiere Anders trebuia să traverseze deseori o pădure lui Henders îi plăcea să stea în pădure, sub umbra copacului Și să-și mănânce prânzul printre sunetele păsărilor și ale râului Era micul său picnic zilnic Într-o zi, pe când stătea să mănânce, a trecut o demoniță Mmm, ce miros delicios! Este aceasta aroma mâncării? Miroase atât de bine! Cât de bună trebuie să fie! trebuie să o gust! Așa că, a doua zi, demonița l-a așteptat pe Henders să ajungă și imediat ce l-a văzut venind în depărtare, s-a schimbat într-o fată tânără, s-a așezat sub un copac de parcă dormea. Henderson a venit acolo și a văzut-o. Ce face o femeie aici, în mijlocul pădurii? Uh, bună ziua, domnule! Cine ești? Și ce faci în mijlocul pădurii așa? Numele meu este Donna. Sunt dintr-un sat vecin. Călătoresc în căutarea unui loc de muncă, dar m-am pierdut. Știți unde este satul Riverdale? Ei bine, acesta este satul meu. Ai de gând să lucrezi cu cineva anume? Nu, am nevoie doar de muncă. Pot să am grijă de vite, să ajut pe câmp, să curăț casa. Singurul lucru pe care nu îl pot face este să gătesc. Soția mea ar putea folosi pe cineva pentru a ajuta în casă? Te-ar deranja să lucrezi în casa noastră? Sigur! De ce nu? Deci, vină cu mine! Astfel, Henders a dus demonița în propria sa casă. Soția sa a fost încântată să aibă pe cineva care să o ajute. Demonița s-a dovedit a fi un muncitor excelent. Curăța casa, se uita la animale, întreținea grădina frumos și a devenit curând ca un membru al familiei Henders. Iubea mâncarea gătită de soția lui Henders. Doamna Henders, trebuie să fiți cel mai bun bucătar din lume! Îi spun și eu! N-am mâncat niciodată așa ceva în toți cei o mie de ani în pădure. O mie de ani în pădure? Îmi pare era o glumă. Într-o zi Care este problema, Harry? Dona, ia uite-te la asta Bâta mea este ruptă Dacă era tata aici, ar fi reparat-o mie, o voi repara Cum ai făcut asta? Magie Vrăjitorie? Ce? Glumeam, Harry Soția lui Henders a văzut și a auzit totul Și ceva din interiorul ei s-a speriat În noaptea aceea a vorbit cu Henders. Este ceva ciudat la dona? De ce? Nu este foarte eficientă? Un pic prea eficientă, cred Te gândești prea mult la asta Dona, poți să-mi dai mingea? Sigur! Ai văzut asta? Nu este un om obișnuit Este vrăjitoare! Ar putea fi periculoasă pentru sat? Anders! Anders! Ieși afară! Care este problema, prietene? Henders trebuie să scap de ea! Acum! Dar, tată, face parte din familie acum! Ea este prietena noastră! A adus minge înapoi pentru mine și face multe pentru noi! Ne-a ajutat mereu, mamă! Este vrăjitoare! și nu poate fi niciodată prietenă, Harry! Trebuie să scăpăm de ea! Trebuie să scăpăm de ea! De ea. Trebuie trebuie Sătenii au adus torțe pentru a speria demonița Dar dintr-o dată, flacăra uneia dintre torțe a aprins coliba unui bărbat Iar fiul său a fost prins înăuntru Tată! Ajutor! Fiul meu! Repede! Adu apă! Stai! Mi-ai salvat copilul! John, fiul meu, ești bine? M-a salvat, mama. Mi-ai scos fiul din foc în siguranță! Mulțumesc foarte mult! Vezi? Ți-am spus! Dona nu este dușman! Face parte din familie! E prietena noastră! Ne pare rău, Dona! Ne pare rău! Am văzut că-ți folosești puterile și am crezut că ne vei răni! Nu! Nu este vina ta! Eu sunt cea care v-a mințit și a venit aici! Adevărul este... Ca atunci când l-am văzut pe soțul tău savurând mâncarea ta delicioasă, am fost consumată de dorința de a mânca și eu De aceea am luat această formă și am venit aici N-ar fi trebuit să te mint? Îmi pare rău! Ești o bucătăreasă minunată, doamnă Henderson Dar acum cred că este timpul să plec Nu pleca, dona? Locul meu este în pădure, Harry, dar poți veni să mă vizitezi oricând vrei, bine? Nu uitați, dacă doriți ca oamenii să aibă încredere în voi, trebuie să fiți sinceri și voi. Și întotdeauna judecați oamenii după ceea ce fac și nu după cum arată. Dacă sunt amabili, nu contează cărei rase de creaturi aparțin, fie că sunt oameni sau demonițe.